aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți-vă cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumim Tatălui,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 fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe. Întemeiați și neclintiți în credința, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum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 Taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, însă descoperit acum Sfinților Lui, căroia Dumnezeu a voit să le facă cunoscut. Care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri? Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om,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 Spun lucrul acesta, pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare, căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul,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 printr-o și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie șartă prin gândurile firii lui pământești. Și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul, rănit și bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care îi o dă Dumnezeu.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 într-adevăr, o de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup. Însă nu sunt de niciun preț împotriva gădelării firii pământești. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu,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 cum ar fi curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din păicină acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii Ascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate,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 Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o imă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pe cine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum va ierta Hristos? Așa iertați-vă și voi. Însă mai pe sus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșire. Pacea lui Hristos, dacă ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cânteri duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus.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 Place Domnului. Părinților, nu întârțați pe copiii voștri ca să nu își piardă nădejdea. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când suns, sunteți sub ochii lor, ca cei care caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți de Domnul. Orice ce faceți? Să faceți cu toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Cam unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Că cine umblă cu strâmbătate, își va primi plata după strâmbătate strâmbătatea pe care ați făcut-o și nu se ară în vedere fața omului. Stăpânilor, dați robilor voștri cele datorați și ce li se cuvine, că știți că și voi aveți un stăpân în cer. stăruiți în rugăciune, vecheați-nea cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi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 să luați cunoștință despre starea noastră și să vă mângâie inimile. L-am împreună cu Onisim, fratele credincios și pe iubit, care este dintre ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece aici. Aristar, tovarășul meu de temniță, vă timete sănătate. Tot așa și Marcul. Vărul lui Barnaba, cu privire la care ați primit porunci, dacă vine la voi, să-l primiți bine. Și Isus, zis Iust, ei sunt din numărul celor tăiați în prejuri și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru împărăția lui Dumnezeu. Oameni care mi-au fost de mânguire.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 că își vă că are o mare răvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Irapole. Luca, doctorul preiubit, și Dima, vă trimit sănătate. Spuneți sănătate, fraților din Laodiceea, lunii în și bisericii din casa lui. După ce v-a fi citit această epistolă la voi, Faceți așa ca să fie citită și în biserica la odicei. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din la odiceea. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Urarea de sănătate este cu mâna mea, Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele și harul să fie cu voi. Amin.